не до 500 ліврів, а до 5 тисяч, та продовжувала зростати. Ще за півроку акція коштувала 10 тисяч ліврів, потім 15, і нарешті зупинилась на 20 тисячах ліврів. Таку саму суму можна було заплатити тільки банкнотами. 20 тисяч срібних ліврів важили 150 кілограм. Власникам акцій майже нічого не платили, але вони не переймалися цим Всі знали, що компанія ЛО будує в Америці ціле портове місто – Новий Орлеан От коли місто і порт побудують, тоді гроші по акціях і потечуть Мало хто знав, що ЛО витрачав гроші не тільки на будівництво міста Його компанія викупила усі борги колишнього короля Це була жахлива сума – 2 мільярди ліврів Аби покрити її, Ло випускав нові банкноти. А для того, щоб банкноти не викликали інфляції, випускав нові акції. А що буде, коли французи досхочу наїдяться акціями шотландського чародійника? Ло не ставив собі це питання. Над ним замислились інші. Деякі далекоглядні біржові спекулянти почали продавати акції компанії Ло, і ціна акцій спочатку захиталася а потім пішла на спад. Це не було поступовим зниженням ціни. Ні, це був справжній крах. Ще вчора всі намагалися купити акції, а сьогодні всі силуються якнайшвидше їх продати. Та довго потрібно шукати такого простака, який би згодився купити скомпрометовані папери. Люди, які вважали себе багатіями, вмить перетворилися на жебраків. Акції та банкноти Ло почали коштувати копійки. Вони зробились нікому не потрібні. Розлючені парижани ледь не вбили Ло на вулиці. Паризький парламент запропонував судити його, а потім повісити. Ло кинувся до Філіпа Орлеанського. Правитель Франції добре розумів, яку Ло зробив йому послугу, коли сплатив державні борги. Та й на спекуляції з цінними паперами герцог Орлеанський заробив 20 мільйонів ліврів. Подібні послуги не забуваються, а людей, що їх надали, потрібно винагороджувати. Мсьє, звернувся правитель до шотландця, усі вимагають вашого арешту та страти, але я не вірю у вашу провину та пам'ятаю вашу вірну службу. Саме тому я відмовляюся підписати наказ про ваш арешт і буду відмовлятися надалі до завтрашнього ранку. Вночі Ло таємно залишив Париж та перетнув бельгійський кордон. Історія великого фінансового авантюриста Ло закінчилася. Він прожив ще вісім років у великих злиднях. Написав книгу. Геть усім він пояснив суть своїх фінансових ідей. Читачів знайшлось багато. Дивна постать Ло привабила зовсім не схожих між собою людей – біржовиків, аферистів, філософів, придворних. І жоден з них ніяк не міг повірити в те, що найвидатніший фінансовий пройдисвіт усього світу виявився настільки чесною людиною. Від мільярдів чужих грошей не урував ані шматочка для себе. Весь спосіб життя Ло переконував їх у цьому. І все одно не вірили. Але Джон Ло не був просто авантюристом. Він зробив принаймні... Три винаходи, без яких неможливо уявити сучасний бізнес. Ось вони. Принцип часткового банківського резерву. Відкрите акціонерне товариство. Фінансова піраміда. Про кожен з них ми розповімо докладніше в наступних главах. Як працює банк? Сучасні банки зовсім не схожі на лавки мінял. Вони розташовані у величезних пишних будівлях, які до того ж ростуть не тільки вгору, а й додолу, під землю. Вони безперечно надають усі ті послуги, що їх пращури, але не обмежуються цим. Припустимо, має людина великі дорогоцінності або важливі папери. Зберігати їх удома небезпечно, можуть посупити, а банк має сховище. Підземні споруди, захищені бетонними стінами та металевими дверима, які добре охороняються. Звідти щонебудь викрасти дуже важко. Покладеш свої коштовності, документи до такого сховища і можеш спати спокійно. Але головна справа будь-якого банку не змінилася з правіку.